ファハムビノタノザコプングザミグググロ。マンダジーニデニシンパガゼミミネイト a アナニアスエディガー。ミググロウハイウェイズキウ a シャーコサバーブウンドウファニャマイシャーヤウ a ナマナ。キウ a シンダウファニャマイシャ s ヤウ n d タ a h u f シン y a ファニ s マイシャ w ヤウ a c チュング u ハコナマンディレオ、ビラミゴゴロ、ビラクトウアンガナ、ハムウェズコエシミアナ、ワゴンバナオ、ンディオ、パタナオ、ムペンディアドウィトウ a ニオコブワワキリヤコ。The true man of maturity is when someone hurts you, and you try to understand the situation instead of hurting them back. ワナセマワ a ングウ g o ウェザ n a n クタ、ウ u ナゴンバナナ k トキラセ b e n ベニキチャ a Hakuna kitu kitakacho kueka karibu na mungu kwa haraka zaidi ya matatizo. Migugoro ni fusa kwa wunye utamaduni wa kuona uzuri katika kila baya lakini ni hatari kwa wunye utamaduni za kuona bala katika kila uzuri. Ukiona mtu anatafta enzi kwenye chakula meshiba. Tafteni kuona amani na watu ote. Amani kwenye biblia, amani kwenye methali zaki Afrika. Migugoro nigia kusungambele kwa haraka. Ni sawa na kumpiga teke chura, lazima chura mwenye akiri atakupenda. Na hii ndio maana halisi ya mpenda dui yako, akufanyiae ubaya mlipewema. Adui angu kapo, mnyanyue ili yaendelea kukusogeza mbele. Hakuna alijikuwa ka angukia nyuma, wote hujikuwa na kuangukia mbele. Ukiteleza ndo unaweza angukia nyuma, kumbe basi kujikuwa siku teleza. Kudi kuani kwenye mbale tena kuwa kasi kuelei, unajikua songo mbale ndugu yangu, una piti ya magum ya laini shika mamkata kunichai, una piti ya magum kumbuka iposi kuto piti ya vitam, una piti ya vitam kumbuka iposi kuto piti ya vitungu kwa sababu, maisha ni duara kwa hiyo kupata siwakeli na kuko sasa siujinga, ukupiga au ndio ukufunzao tu sangu nimbeleni ndugu zangu. ASE kubalikushindoa simshindani, mashindani movement, movement inimzunguano. Bilamzunguano hupati cheche, wazee walipata moto kokuzungue vigiti. Bilamzunguano gari haliyendi, bilamzunguano hakuna mendeleo. Sasa kwa kwa ni mesema migu Goru na faida, siondo ukasaba bishi migu Goru kumakusudi upati faida, utauwa. Uungwana ni kujaribu kupunguza mingugoro isiokwana lazima. Haya basi hizi hapa ni mbinu kumi. Moja, punguza kuongea sana. Mingugoro mingi inatokea kwa sababu umunaongea sana. Yani unataka kukisemea kilo na chokiona. Kukisimblia kilo lechosimliwa. Hii ni atari. Kumbuka samaki ya fumbuwa ya mdomo ndo hunaso na ndoano. Ukitaka salame ya dunia zui ya ulimiwako. Aliekando hangu kiwi na mti, usiputia neno hudapato na neno. Kuangia sana, utajikuwa ulimi na kujikuta kwenye majuto. Maneno ya kisha toka mdomoni, uwezi kuyarudisha. Utaomba msamaa, utaambio umisamehewa, lakini ukweli ni kuamba, ulichokisema kitabakia kwa watu na watakuona falatu. Wanasema ni boda ukaikimia, wabaki wanajiuliza huyu jamaa, anakili, au ninanga. Kuriko kuongeia ukawathibitiisha uwe wengine anga. Siku utakayotembea uchi, ndio siku utakayokuwa na namquelo. Maongezi ni jambo zuri. Harry kujikua kidole kuri kuhili. Ukiona neno, usipo semaneno, huta patikana na neno. Kuongeza sana, kuta kuingiza kwenye Zambia umbere anamajungu. Halafu akuna wambere kama naume, ingawa tunaweza magaona wakindo wambere. utasike yule demo na mishono, umiulizwa? Acha umbea bro, uwe shimike, endelea utharaulike. Utaacha umbea tu kwa kupunguza kuongea. Mungu aliweko ubongo karibu na mdomo ili walawe kusaidia kutumia ubongo kutafakari kabla kusema, lakini bado ukiongea watu na kushanga. Jee mdomo, ungeweko miguni mbali na ubongo ingikuwa aji. Unapujipa muda wa kutafakari, unachotaka kukisema, unajipa nafasi ya kuwasahii zaidi. Hapa, baada kusema, mara utakapuwa mwa kusema, utopoteza muda kuomba lathi baada ya kusema. Enne fulken no. The point is to understand, yalisema alubeti ensti. Kunyamaza, wakati fulani maishini mwako siokipawa, bali nini thamu. Moja, nyamaza unapohisi asira maana hasira ni asara. Mbili, nyamaza kama huna taarifa za kutosha kusu na chotaka kukisema, ili usishe kusha utibadala kuwaju. Tatu, nyamaza unapokuwa ni wakatu wako kusikiliza ili ujifunze. Maana ukiongeo tarudio na chokijua tu, ukisikilizo utapato usichokijua. Ne, nyamaza ukijua maneno yako ya taaribu kwa sababu, neno likisha toka halirudishi kimdomoni. Tano, nyamaza ukegundua kwamba utaibika badae kwa sababu ya ulichukisema. Sita, nyamaza ikiwa wakati ulionao ni wakati wakazi. Mtu, azui yae kinyo chake na ulimi wake, hata jilinda nafsi yake na tabu, basi mungu akupeneema ya kujenga nidham ya kunyamaza kwa mana, maneno ya kinyo chako ni mtego wako. Mbili, jiwe kei mipaka. Acha mazoe ya takuletea shida. Mbili, Kila binadamu na mipaka yake, kama wewe hauna basi anza leo kujuekia mipaka. Acha kuzoea watu kizembe watakuumiza. Akuzoea e ndo akumalizae, kikulacho kingoni mwako. Hakiwezi kukaa kunyinguwea koka mahakija kuzoea. Mtu asekujua siraisi kukumiza, mpenze mekuumiza kwa sababuli mzoea. Badala kumuwe shimu mkaishi kima zoea. haka kuchoka mazoea ya natabu yake, ya nakinai. Jitahidi watu wa siku zoe sana na weu suazoe vile vile. Bosi wako abaki kwa bosi wako, ukimzoea ipo siku atakuumiza. Pambana na hali yako. Tambua wajibu wako iwebize na vyako na wajibu wa jamaa zako wa achia wenyewe, faida za kufanya hivyo ni nyingi kuliku hasara. Kumbuka mipaka hainamana kujitenga. Uishika teka dunia peke yako hapada. Mipaka siya ubinafsi, mipaka ni ustaarabu liotukuka. Yani kuwa na mausiano bora na watu wote bila mazoea, waki kuzoea watakutharau. Hawata ona uzuri wako. Wajulie hali. Uspite bila kuasalimia watakuambia unaringa hata kama ujefika iringa. Wasaidia watu na pobidi kikubwa wema usizidi uwezo kashangaza. Shuriki katika kila shuguli ya kijami ima na humyue take kuzika. Yoti hayo ya noweze kana bila mazoea. Sasa usiju kacha kushuriki misiba, harusi, ubarekio na ubatizo kithani ndo mipaka. Huo ni ushenzi. Kumbuka maisha ni kushurikiana na siku zoeana. Lakini pia usipotize muda kuabadilisha watu badilika mwenyewe Sio jambo raisi kumbadilimtu, wengine ni sugu na ulisha shindika na kuazizuao. Wengine pende kilamtu hatakama una dzani hapendeki. Muheshimi mukilamtu hatakama ma una dzani hayishimiki. Kumbuka huyo unemdarau kuna watu na muda baba, mume na wengine wanalita jambei mana linawalisha. Tatu sikiliza ili uelewe sio kusikiliza liudiibu. Watu wengo nasikiliza ili wajibu badala kusikiliza iliwelewe. Kuna vitu vingine havi itaji majibu. Vinaitaji ukaikimia, ukijibu itakuletia shida. Wahenga waliposema subiri mvue kunyeshe ndipo jikoyolee walikuwa na mana hii. Jifunze kusikiliza ndipo useme, hii itakusaidia kuaju badala kushauti. Bila shaka, imiwai kukutokea mtu aka kushukia, Na kukulalamikia kwa kitu ambacho hujawai hata kukifanya. Hali iyo, ilipo kutokea ulifanya nini? Au, ikikutokea leo utafanya nini? Wenye midomu mikubwa na masikio madogo hupaniki na kwanza kujibu kwa asira. Hapo, ambisikiliza ilikujibu, hajasikiliza ilikuelewa. Angesikiliza ilikuelewa hata singipaniki, pengina ngitabasa amna kupuza. Sikiliza, inapotoke hali kama hiyo mtu anakufamia? Msikilize, kisha tumia four magic phrases. Yani tungo uneza kushangaza, kisha utaona liya kushukia na vokuwa mdogo kama Piriton. Tungo zanyo hizi hapa. Oh, interesting, hebu urudia tena. Ah, kwa nini unasema hivyo? Kumbe, sasa kwa nini umefanya hivyo? Nuh, kwa nini nusinguliza? Nuh, kwa nini nusinguliza? アネクシュキアハタウェブシワコータジオナムジングラブダアウェタヤリンムジングラリブハタレウタネパジブウギフウンザクシキリザウトウウシャンガムキゼンベウガティムギネウタウシャンガムウカイシャコウ o ンジュアシャウリザクトミヤヒゾウトングウハタコネクレティアマジングハサバリザンペンズワコ The more you understand, the more it becomes less complicated. エムテティンスは、あ、ok、a たは、a なたは、a なたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、e なたは、あなたは、あなたは、あなたは、あ a た a あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、a なたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなた a あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな w e n z a k o Maana, unawasababishia dhambia kukutuka na kimia kimia. Kama wewe unavuchukia ukiombwa pesa. Usuakati ya wenza kwa simu kama wewe usivapenda kukatiwa. Hii itakugarimu maana malipu ni hapa hapa duniani. Unamlaumu mungu hajibu mombi yako na wakati wewe umesijiza wa shirajizaku hujibu na simza hupokei. Hata, ukikuta mystical hupigi. Na ukipiga huombi msamako kwa kwa kwa za. Ukipanda ubaya, utafuna ubaya. Utafuna ubaya. Ukipanda wema utavuna wema, labda kama ulipanda wema kwa chizi, mana kwa chizi jana na leo ni sawa. Usitemi matejuu yetakurudia. Hii inaitua karma. Karma ipotu, trust me. Ubaya unautenda kwa wengine, huo unajirudia sana. Imagine, maisha ilifo kuwa magumu. Bado unamdhulumu mtu upesa ya kia lio kwa zima siku hile umekuwa makabisa. Anakudai unajibu kwa jeuri kwa mbaa. Hakukumbushe mwishu wa mwezi. Huwa ni ukorofi. Acha usiumie. Pesa yangu halafu ni kukumbushe? Utalipa garama. Believe me. Kuna jamaa likuwa hali chakula misibani. Halifu fikuwa na msiba watu likuenda kuzika na kumwache chakula alimunyewe. Haji Manara alimthalilisha yuli muandishu habari wakike. Leo Manara analia kwa mbawa namthalilisha. Hii inaituwa usipukuja kunye sherea mwanangu. Siji kunye msiba baba yako, titi fotati, kamwe katu, abadani, hauta kwepo liotenda hapa duniani. Kama si wewe, wanao watayanywa ulio ya koroga, ndo maana dini zote, makabila yote, katiba zote, wanafilosofa wote na watu unya akili wote, wana tuasa kutuatendea wenzetu ya letu seopenda kutendewa. Moja, kwawa kristo wote, buwana yesu kristo anasema, Yote mnayotaka watu wa watendeni nyi? Watendeni na wawo vive hivyo, matayo saba mstari wa kuminabili. Mbili, kwa waeslamu wote mtume Muhammad ya nasema, watendee wenzako lile unalopenda wa kutendee na kamwe lile, usilopenda kutendewa, basi nawe uswatende wenzako. Tatu, kwa wabuza wote ya buwanagautama wabuza na sema, usiwa umizo wengine kama wewe usivupenda kuumizwa. ね、コアバハウ d i n ディニノパティカナハ a イラン。ウァメンビオカウンバ、アメバリキワユーレネタングウィザマスワヤウィンザケコ anza。タノ、マナファルソファーソクレツ a ナセマ、ウソファニウィンザコヤレネコウディウェウェ、カモケチェコノチュキア、バスナウウウウソワチェコ k ィンザコ。セタ、コニエジングロウモジョマタイファニ a n y ク、k ナピチ i a イ d ワトムチャ o u n ニ o o ミ h ンディクワ。you would have them to unto you. ナンバサバ、マナフロサファー、エシア、コンフューシア、ザナセマ、カブラ、ハウジャリパキサ、シチンバ、マカブリマウィリ、ハパリマニシャカウンバ、ウキムズウム、トミズウムニエウィ。ナネ、ウァヤウディウォナセマ、キレウナチョキチ u キアウェイウィ、ウスキファニョコウィンザコウ、a ィサ、ウォージャニ、ディニアホコウィンディウォナセマ、カティカ a ラハナウズウニ、フューラ v ナマウミウ、ラ e マト i フィ、um um、k リ m ウ t ベウンギネカムト i ウジフィ a リアシシ。 Kumi, wahindu wanasema, kilu nachoona hakifai kwako, basi na kwa mwenzako ujua hakifai. Hii, inawakumbusha mamatilie, wanauza wali wajuzi. Wanawauzia wazewa watu sabuni na kusema ni sim. Kuminamuja, mwanafalosafa plato wanasema, wafanyia wengine yale unayopenda kufanyiwa. Namba kuminambili wa yoruba wa nejeri wanasema, kabla ya kumcho mandege na kitu chenye nchakali, Jaribu kujichoma kidogo kwenye mkono wako ili usikilizie. Kuminatatu, mana falosofa kirumi, Lucy Azizeneika anasema, Watriti u watu wachini kama unavopenda weyo kwa treated, Usiseme huongei na mbua, Unaonge na wenye mbua. Namba kuminane, Washington, dinia Japani anasema, Moyo wa mtu aliokumbele yako ni kama kio jitazame. Akiwana mana kuamba kama unavujiangalia kunye kio na kuona tasura yako, basi na hivu ndi vio natakio kujiwana palo na pumuangalia muenzako, ukimitharau mjitharau, ukimuheshimu umjiheshimu. Kuminatano, wanadini ya wasiki, dini liwanzisho na guru na nakiwa indi ya nasema, usimuone binada muenzako kama stranger, sisi wote ni sawa. Kuminasita, mwanafalsafa na muandisho ufaransa, Frankwezi Mary Aroit marufu kama Voltaire nasema, vaa viatuvia mwenzako ndo utajua thamani yake. Mtu anapokombia tozo zinauma kabla kusema wa miye Burundi, vaa usiko wa mtu huyu anaelia na tozo. Kuminasaba, dini ya wazorosti wa Irani wanasema, usuafanya wenzako vitu ambavi ni hatari kwako. Kuminanane, bungi lakidini dunia nilinasema, Lazima tuatendewa ingine ya ale tunayopenda kutendewa. Tamko hili ilitolewa na viongozi miya moja roba na tatu wa kidini kutoka dini zote duniani. Mwakarifu njimia tisa tisa na tatu. Kama hatuwezi kuboresha maisha wenzetu. Nibora tusuwa tharawi kajakula kwetu. Huwezi kuondokana na umaskini wa kumchukia tajiri. Huwezi kupona ugonjo wako wa kumchukia mzima. Huwezi kufaulu kwa kumnunui alio kushinda. Hio ni royanyo kakuunguza zizi zima langombe na wakachao izukuwala. Tano tawala simia koko kabla hiyajungo ameno kashindo kutafuna mifupa. Simu ina fanya dunia kuwakamaki jiji. Simu inaweza kukuusogeza karibu na wakiza watu wakakunyonga. Simu inaweza kukuusogeza karibu na wameza watu mume wakakuchinja. Simu inaweza kukuusogeza na watte juu wa kilai inauka piga pesa. Simu, inaweza kukusafirisha kila kona ya dunia ukiwa chumbani kwako. Simu, inaweza kukusogeza karibu na moto ukaunguza hadi kuteketea. Simu, inaweza kukusogeza kwenye maduke ya watu kaibu wakakua. Simu, inaweza kukufundisha maso muyote ukachana mitiani. Simu, inaweza kukusogeza karibu na mungu hata bila kuenda kandisani na msikitini ukabarikiwa. Simu, inaweza kukusogeza karibu na shetani ya kakutuwa jasho. Simu, inaweza kukusogeza kunyumaskini uka kupiga hadu kamaindi mungu. Simpia, inaweza kukusogeza na wezi ukaibiwa kilakitu. Simu, inaweza kukufanyisha chochote na ukawa chochote. Simu ni Noma. Itawale, yeke kutawala umekwisha. Yani simbana. Simbana. Unaweza mwanandoa kuchati mpaka usiko manane hadi usingizu na kupitia na kusinzia bila kufuta mdioko mnachati. Kesho na shanga unapigwe sim. Halo, wewe ndo hepi. Umkomi mwme wangu kama ulivokoma zio la mama yako. Kumbe, wakati mnachati na hepi hadi usiko manane, mkeo alikuwa na kufutia kasi tuusinzi ya fanyidoria kunye simi yako. Kesho unakutana na hepi kafium bala kwamba mkeo kajiwaje. Acha baba wa watu wanza kujitetea halafni kabini tika mauka ufumbi ili kana kupiga biiti ya tiolewa kuruidi siki liza katika matendo yote yaguiza shetani huayoyokundani yake sim huchangia kufunzianoa kuwasilimia sabina tano duniani ndoa zimekuandoa na kuwasababu sim inaweza kugusogeza karibu na makando kando yote ampenzuwa kukuhamua. Kwa mugibu wa tafitu wa saikolojia kutoka vio vikuvia Penislavia na Brinkman, Marekani, simu huongeza wa masikini kwa sababu watu tumia muda mwingi kujadili maisha ya watu, mafanikio yao kushindwa kwao badala kuangalia vitu vitakavu waingizi ya feather zaidi. Kuna mtu kia ukitoka uimbo wa diamond, anao hata kama hau msaidi kitu zaidi ya kumla bando. Sapo ti kazi za denisi mpagaze kupitia ununuzo wa vitabu viaki vio kumbu za fikra, إفيونغوزو أفريقيا ونويشبا داكوфа، مايشن يكتافوتا سيكتافتا أنا، واسومي هورو غرزان، يناو كومبوزا فكرزام أفريقيا، روشيلو فتا نو كوا كيلا كتابو، إمپيسا سيفوريسا باتانو تاتو، سيتا سيتا، تانون نه، نانينه، ني سوفت كOPY، تانغوتو زمبيز يتانغازو، واتو ميانزا كورودي بنكي كوكوتانا نا كاونت نه. Lakini moja tundo inahuhudum nyengi na jamali kubize, linaengi na kutoka. Bwana wewe, wako ni moja mdeni simpagaze, muhenga wakarene shirini moja. Mwandishi ni mdeni simpagaze miwina ituanani asiridia.